Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila i lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for, och många fick vetade och från alla städerna skyndade folk dit till fots, och han före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får, utan hede, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa... Trakten är öde och det är sent. Ja, låt dem ge sig av så de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Han svarade. Ger dem något att äta ni själva? Ska vi gå och köpa bröd åt dem för två hundra denarer och ge dem att äta? Frågade de. Han sa. Hur många bröd har ni? Gå se efter. De tog reda på det och sa. Fem bröd och så två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag, där det fanns grönt gräs, och de la sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sen bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta. Och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade ätit.